Mitä jos silmäsi avattuasi tajuaisit olevasi makuuhuoneesi katossa, tuijottelemassa nukkuvaa itseäsi? Miten voit katsella itseäsi? On varmaan ensimmäinen kysymys. Onko tämä unta? Vai voisiko tämä olla jotain ihan muuta? Tervetuloa uuden Mysteeritarinat-podcastin pariin. Tänään me puhutaan kehosta poistumiskokemuksesta. Mysteeritarinat. ja Eetu Neurotiedettä vai paranormaalia toimintaa? Siinä kysymys, joka ilmeni tosi monien julkaisujen otsikossa tämän päivän aiheen tiimoilta, kun mä tein taosta tutkimusta. Neurotiede ei kuulosta varmaan kauhean seksikkäiltä sanalta tai asialta ylipäätään kovin monien ihmisten suusta, joten ehkä me voidaan ainakin näin alustavasti lähestyä tätä kehusta poistumiskokemusta paranormaalina tapahtumana. Paranormaalius, se on taas aika monien mielestä täyttä huuhaa puhetta. Aikaisemmassa Mysteeritarinat-podcastissa, jossa mä käsittelin muun muassa poltergeist-ilmiötä, mä sain tosi paljon teiltä kommentteja siitä, että se on ihan täyttä höpö, höpö puhetta, koska näitä paranormaaleja ilmiöitä ei ole vaan yksinkertaisesti voitu koskaan tieteellisesti todistaa. Ja se on ihan totta. Olemassa on edelleen sellainen taho, joka sanoo, että hei, heti kun sä pystyt minulle todistamaan tieteellisesti, tämmöisessä kontrolloidussa ympäristössä paranormaalin tapahtuman, sinä saat ison rahapalkkion siitä. Ja moni on sitä yrittänyt, mutta tuloksetta. Monia sen poltergeisti jakson aihe kuitenkin kiehto, koska se on tiettävästi yksi niistä harvoista tapauksista, joissa silminnäkiä havaintoja on tutkittu ja tulkittu jokseenkin uskottavina. Niistä nimittäin käytiin ihan todistamassa ihan oikeudessa asti. Ja tämä jakso kannattaa tosiaan käydä kuuntelemassa, jos on mennyt sulta ohitse. Kyseessä on jakso numero kaksi. Edessäsi on pitkä ajomatka. Olet joutunut valmistautumaan tätä varten hyvissä ajoin, koska herätys on tiedossa jo auringon nousun aikaan. Olet hyvä nukkumaan. Vähän turhankin. Tämä tietysti kunhan saat unen päästä kiinni. Jos tiedossa on todella aikainen aamu, tulee siitä väkisinkin väsynyt. Aamulla puhelimesi ajastamasi herätyksen kaja tässä soimaan tuntuu, että ehdit vain ummistaa silmäsi, kun olikin jo aika nousta. No? kahvia koneeseen ja menoksi. Aamu-auringon loiste on kirkas ja olet karattanut aurinkolasisi. Joudut siristelemään silmiäsi häikäisylipaan takaa, nähdäksesi mihin olet menossa. Vaikka viikonloppuaamun liikenne on täysin olematonta ja kesän kuiva tie on parasta, mitä pitkin ajaa, on se silti yksin todella tylsää. Lämmin kahvi aamupalaksi tuntuu kofeinistaan huolimatta vain väsyttävän sua lisää. Haukotteluväli vain tihenee ja silmiä kirvelee. Hitto, että voi ihmistä väsyttää mietit. Avaat ikkunan ja tuoksuttelet aamun viileää kosteaa ilmaa toivenasi sen piristävän sinua. Hei, se auttaa. No, ainakin hetkellisesti. Sulkiessasi ikkunan ennen kuin kuuroudut moottoritiellä ajettavan vauhdin aiheuttamasta metelistä, huomaat, että nyt se piristävä vaikutus jo ehti kadota. Aika kaivaa apulaispenkin jalkatilaan laukusta, Purkkaa putsaamaan juomasi laimeja kahvin makusuusta. Ehkä superraikas mintto hengitystieti hengitystiet ja samalla saisi mielen virkeäksi. Kurotelleessasi sekunnilta tuntuvan ajan sinne apparin jalkatilaan on eteen ehtinyt ilmestymään toinen auto. Kun nostat pääsi vilkaistaksesi, olethan viivojen sisällä ja ajat sinne minne pitää iskee paniikki. Vaistomaisesti väistät eteen ilmestynyttä autoa 120 kilometrin nopeudessa kääntämällä rattia. Takaa sinua ohittava maasturi sattuu juuri kohdalle ja törmää. Rysähdys kuuluu, jonka myötä tunnet maailman ympärilläsi hidastuvan. Olet pää alaspäin. Termosmukisi lentää leukaasi ja koko muu irtaimisto puhelimista pikkukolikoihin ympäri autoa lentelee ympäriinsä ja tunnet naksahduksen, jota seuraa pimeys. Jäljellä on vain metalliromun kirskuntaa asfalttia vasten ja moottorin hurinaa. Seuraa äänettömyys. Pimeys katoaa ja näet itsesi. Makaat elottomana savuavan romukasan vieressä vaatteet repeytyneenä, poskiruhjeella ja jalka täysin ympäri kääntyneenä. Tuijotat tätä näkyä epäuskoisena ja tajuat sen olevan sinä. Sinä itse. Mitä oikein tapahtui? Joudutko onnettomuuteen? M miksi minä olen tässä, mutta samalla tuossa? Vai tuijotatko edes itseäsi? Katseletko maailmaa jonkun muun silmistä? Havahdut. Avaat silmäsi. Tunnet olevasi siellä, missä pitääkin. Maankamaralla, ei itsesi yläpuolella. Se on ohi. Mitä se oikein oli? Tämä äskeinen osuus kuulostaa monien mielestä varmaan aika painajaismaiselta. Jep, niin mustakin. Sitä sen oli vähän tarkoituskin olla. Mä en edes voi kuvitella, millaista olisi kokea jotain tuommoista, joten mun piti käyttää mun mielikuvitusta sen kuvittamiseen. Mutta ne tulokset ei ole kovin mieluisia. Mä lähinnä koin maksimaalista ahdistusta ja pelkoa siitä, että mitä jos mä joskus satun vahingossa keskittymään johonkin muuhun edessä sen yhden sekunnin verran. Ja jos me puhutaan autotiestä, moottoritiestä tässä tapauksessa, missä mennään 120, etenkin kesänopeuksilla, niin... Autaanko mä nyt itteni yhtään, kun mä puhun tästä aiheesta lisää, jos tää on vaan joku mun monimutkaisen ihmismielen tuottama temppu, joka tapahtumien todennäköisyyttä, mä vaan nyt kasvataan tällä mun hepinälläni. No joo, okei, nyt mennään jo, nyt mennään jo todella pitkälle. Mennään, mennään päivän asiaan. Mitä tarkoitetaan kehosta poistumiskokemuksella, tai toisin sanoen ruumiista poistumiskokemuksella? Siitä tässä äskeisessä oli siis kyse. Kehosta poistumiskokemus, eli ruumista poistumiskokemuksenakin tunnettu asia tai ilmiö, on muuntunut tajunnan tila, jossa henkilö kokee oman tajuntansa tai tietoisuuden irtaantuneen omasta fyysisestä kehostaan. Tällainen henkilö esimerkiksi katsoo maailmaa usein ylhäältä käsin ja saattaa nähdä oman kehonsakin makaamassa alapuolellaan. Kehosta poistumiskokemuksia on ollut noin 10-20 prosentilla ihmisistä, joka tuntuu musta aika hurjalta. Useimmilla heistä ilmeisesti vain kuitenkin yhden kerran. Kehosta poistumiskokemus esiintyy joskus kuoleman rajakokemuksen osana, kun henkilön sydän on esimerkiksi pysähtynyt. No, mikä ihme on kuoleman rajakokemus, kysyt? Se taas on sit monivaiheinen elämyksellinen kokemus, jollaisen useat lähellä kuolemaa käyneet ihmiset ovat kertoneet kokeneensa. Tämmöiset tilanteet, missä tämä voi olla läsnä, on esimerkiksi juuri nämä auto-onnettomuudet tai joku muu vakava onnettomuus. Kuolemanraja-kokemuksia esiintyy kuulemma etenkin myös sydänpysähdysten yhteydessä. kuolemanraja liittyy kertomuksen mukaan esimerkiksi kokemusta valoa kohti kulkemisesta, valo näkemisestä ja rauhantunteesta. Osalla on tosi myös inhottavampia fiiliksiä ja kokemuksia, nimittäin joillain siihen on liittynyt hyvin vahvaa ahdistuneisuutta ja kauhuntuntemuksia. Tämä voi ehkä sun korvaan, ja myös munkin korvaan, tai tässä tapauksessa silmiin, kun mä tutkin tätä asiaa, niin vaikuttaa ja kuulostaa joltain uskonnolliselta kokemukselta ja valaistumisen hetkeltä, etenkin kun tähän on tosiaan liitetty vahvasti se kokemus siitä valoa kohti menemisestä. Tämä tapahtuma on ollut kuitenkin aika samanlainen kaikissa eri kulttuureissa elävillä ihmisillä, ja se ei ollut mitenkään uskontoriippuvainen tai se ei, se ei katso mitään erityistä uskontoa. Tätä voi siis tapahtua ihan kenelle tahansa, missä tahansa. Takaisin siihen kuoleman rajalta kehostapoistumiskokemukseen. Näitä kehostapoistumiskokemuksia esiintyy tilanteissa, jossa yhteys ulkomaailmaan katoaa, kuten vaikkapa rentoutuessa tai mietiskellessä. Parapsykologi Susan Blackmorein mukaan ihminen alkaa yhteyden kadotessa tuottaa kokemusta minästä omasta muististaan. Myös ääniä voi kuulla tämän kokemuksen aikana. Kun ihminen muodostaa muististaan mielikuvia asioista tai tapahtumista, ne ilmenevät normaalia laajempina ja usein ylhäältä katsottuina. Me ihmiset ikään kuin eletään se pieni hetki oman elämämme kertojina. Niin me sen ainakin tulkitsisin. Sveitsiläislääkäri Ulf Blanke on selittänyt tätä kehosta poistumiskokemusta kulmapoimuksi nimetyn päälakilohkon osan toimintahäiriönä, joka vaikuttaa kykyyn hahmottaa oma asema ympäröivässä tilassa. Kun kulmapoimun toimintaan tulee häiriö, esimerkiksi siihen johdetun sähkövirran tai viestiaineen ryöpyn takia, oikosulku voi laukaista kehosta poistumiskokemuksen. Kehosta poistumiskokemuksia käytetään joskus perusteena materiaalisesta kehosta ja aivoista riippumattoman hengen tai sielun olemassaololle sekä sitä kautta kuoleman jälkeisen elämän tai jälleen syntymisen todisteena. Kehosta poistumiskokemuksen kokeneiden ei kuitenkaan ole tutkimuksissa havaittu saaneen mitään sellaista tietoa, jota olisi voinut saada ainoastaan aidon poistumisen kautta. Henkilöllä itsellään voi silti olla, Hyvin voimakas tunne kokemansa oikeellisuudesta. Terve! Taas mennään meidän ihmismielen monimuotoisuuden myötä tällaisten ihan älyttömien hullujen kokemusten pariin. Siis oikeasti, tämä maailman suurin pelottava mysteeri vaikuttaisi oikeasti olevan vaan me ja meidän superkehittyneet aivot, jotka ei vaan ole päässyt näyttämään kuin sen pienen osan niiden voimista esimerkiksi tän kaltaisten tapahtumien myötä. Se päivä, kun elokuvissa ja TV-ohjelmassakin leikitelty ajatus siitä, että olemassa on joku lääke tai pilleri, jonka otat ja se saa meidät hyödyntämään meidän aivokapasiteetistamme 100 prosenttia, kun se koittaa, niin sitten me ollaan ihan oikeasti vaarassa. Vai ollaanko? Voisiko se johtaa meidän ihmiskunnan eteenpäin ja ratkaista kaikki ne meidän ongelmat, vaikkapa lääketieteessä, mitä me pähkäällään vielä tänäkin päivänä? Siinä, siinä vasta kysymys. Minkälaisia kokemuksia ihmisillä tästä sitten oikein on? Mun täytyy oikeasti kiittää internettiä siitä, että se mahdollistaa mitä uskomattomampien tarinoiden jakamisen ja niistä oppimisen. Muutama kymmenen vuotta sitten näistä tämänkin kaltaisista tarinoista saattoi vain kuulla vaikka joltain tuttavalta, joka nyt oli sattunut lukemaan aiheesta ehkä lehdestä tai, tai eksynyt jotenkin tämmöisen tämän aihepiirin kirjallisuuden pariin. Nyt mä kuitenkin pystyin suhaamaan interwebsiin mehevien tarinoiden perässä ja voi pojat, niitä kuulkaas on. Ja tietysti okei, okay, pitää nyt muistaa, kun puhutaan internetistä ja siitä, että kuka tahansa voi sinne kirjoittaa ja oikeastaan mitä tahansa, niin meidän täytyy olla nyt vähän varoillamme siitä, että miten tosissaan me joitain näitä juttuja ehkä oikeasti otetaan. Oberf kuulostaa ehkä joidenkin korvailtain lasten Nerf-lelupyssyn uudelta eeppiseltä mallilta, Oberf, mutta kyseessä on Out of Body Experience Research Foundation, eli säätiö, joka tutkii näitä kehosta poistumiskokemuksia. Siellä oli pitkä sivu täynnä erilaisia kokemuksia ja tarinoita, jopa yli 300 kappaletta. Että ei muuta kuin tutkimaan niitä lisää, jos tämä aihe jää kytemään siellä suun mielessäsi. Mies nimeltään Neil raportoi vuonna 2013 kokemuksesta, joka alkoi äänestä, joka muistutti kovaa tuulta. Sitten hän tunsi, että joku repi häntä irti hänen kehostaan. Tämmöistä tapahtumaa ja ilmiötä ja fiilistä on varmaan pikkusen vaikea kertoa tai selittää kenellekään, joka ehkä halua uskoa tällaisen ollenkaan. Mutta musta olisi jotenkin tavallaan tosi kiehtovaa kuvitella se tilanne, että Miltä tuommoinen mahtaisi oikeasti tuntua? No, tätä tapahtumaa seurasi todella outo musiikki ja jotain puhetta. Neil myös mainitsi kuulleen puhetta ja oman nimensä sieltä puheen lomasta. Häntä ei kuitenkaan pelottanut, vaikka olikin ihan ypeyksin pimeyden ympäröimänä. Neilin vilkaistessa käsiään hän näki vain tähtiä ja valopilkkuja. Neil kertoi kokemuksen aikana tunteneen leijuvansa ja että häntä olisi johdateltu jotakin päin. Lopulta hän näkikin uskomattoman kirkkaan valon, joka säteili niin paljon rakkautta, ettei sitä voinut edes käsittää. Valoa tuijottaessa Niil totesi sen vetävän häntä puoleensa ikään kuin avosylin, valmiina vastaanottamaan hänet. Juuri kun Niil oli halaamassa takaisin tätä valoa, hän tunsi ja kuuli saman tuulen kuin aikaisemmin, ja yhtäkkiä hän huomasi vetäytyneensä takaisin kehoonsa. Mitä? Tää voi nyt sun korvaa kuulostaa nyt joltain ihan hulluja puhelta. Mä tiedän. Ja kun mä sanotan ääneen, niin mäkin vähän epäilen mun omaa järkeäni tässä. Mut tässä oli jotain ihan mieletöntä. Neil koki jotain todella hienoa, jotain lämmintä, jotain vastaanottavaista. Hänelle jäi tästä ehkä pelottavan kuuluisesta kokemuksesta käteen hyvä olo. Hän koki sitä kuuluvuutta, tästä valoa kohti mennessään ja, ja onks se susta paha asia, jos koki jotain tällaista? Hän kuitenkin palasi siihen kehoonsa, ja sitten se elämä jatkui normaalisti kaiken tämän jälkeen. Et nyt tässä jää vaan mysteeriksi se, että mitä tällainen kokemus, mitä se oikeasti tarkoittaa? Yrittikö niilin alintajunta tai se kulmapoimu siellä aivoissa, se osa siellä jotenkin valmistaa niiliä matkalle vaikkapa tuon puoleiseen? Mysteeritarinat Dianin kokemus vuodelta 2008 oli musta myös aika uskomaton. Hän eli kaukosuhteessa miehen kanssa, joka asusteli neljän tunnin päässä. Yhtenä iltana Dianin nukkuessa omassa sängyssään hän tunsi käyneensä miesystävänsä luona. He olivat kuulemma kävelleet tämän mies, miehen talon läpi takapihalle ja miesystävä olikin kehoittanut Diania olemaan varovainen, koska oli rikkonut aikaisemmin lasipullon ja ei ollut ihan varma oliko saanut siivottua kaikkia lasinsiruja jemmaan. Diane olikin tällä vierailulla paljain jaloin ja tunsikin pienen lasinsirun jalkapohjassaan. Hän totesi, että ei mitään hätää, matan sen myöhemmin pois. Kun Diane sitten heräsi sängystään, hän muisti tämän lasinsirun jalassaan ja kurotteli aikeena ottaa sen pois. Tässä vaiheessa me varmaan mietitään tokeetali okay, oli unta, mutta hei, mitä jos mä sanon, että siellä jalanpohjassa todellakin oli lasinsiru? Lasinsirun löydettyään Dayan muisti, että hei, mähän astuin tässä mun unenkaltaisessa kehosta poistumiskokemuksessani lasinsirun päälle mun miesystävän luona. Diane jutteli miesystävälleen myöhemmin ja hän kertoi harmistuneena, että oli pudottanut tosiaan yhden lasipullon maahan ja kuinka hän joutui sitten siivoilemaan sen jälkeä. Ja Dayan tiesi tämän jo, koska oli käynyt hänen luonaan jo edellisenä iltana. Ää, joo. Mitä tämä voi sanoa? Tämä oli nyt yksi niitä ikään kuin ehkä vahvasti todistettuja tapauksia. No ainakin Dianin päässä. Eihän tästä kukaan muu nyt sitten oikeasti voi mennä varmuuteen, että mitä Diane kertoo ja eikä hän mahdollisesti houraile. Mutta eikä lasinsiru ilmestyisi jalkaan muuten vaan. Mitä mieltä te olette? Oliko tämä todellakin aito kehosta poistumiskokemus, jossa Dianin henki, onko se oikein sanottu? Vai sielu? Vai, vai mikä? Mikä se olisi? Matkusti neljän tunnin päähän miesystävänsä luokse. Tää, tämä jotenkin ahdisti mua ihan sikan. Stephanie koki itse murhan unessaan. Vuonna 2016 hän kertoi unesta, tai oikeastaan kokemuksesta, jossa hän oli jotenkin hukkumassa, joko joessa tai järvessä. Hukkumisen tunteen jälkeen hän koki, että nyt, nyt se on ohi. Tämä oli tässä. Hän tunsi yhtäkkiä irtannutuneensa kehostaan, ja jokin, jokin iso voima nosti hänet ison pyörteen läpi. Todella voimakkaan pyörteen läpi. Stefania tunsi menemässä sadan mailin, eli yli 40 kilometrin tuntivauhtia. Maisema näytti kirkkaalta, ja hän luuli matkustavansa jossain tähtien keskellä. Tämän pyörteen, eli vortexin päättyessä, ja... Hirveän haipakan eli vauhdin matkustuksen jälkeen hän huomasi, että hei, mä olen taas tässä, mä heräsin. Tämä oli jotain unta, mutta se jätti Stefanien kyllä kylmäksi ja hän mietti, että mitä ihmettä oikein tapahtui. Tämä tarina sijoittuu vahvasti unimaailmaan ja unet on kyllä yksi asia, jota on aina tosi kiehtova miettiä ja puida. Musta on esimerkiksi tosi hauska lukea erilaisia unikirjoja ja analysoida erilaisia asioita, mitä mä oon mun omissa unissani nähnyt. Ja sitä, että minkälaisia ennusmerkkejä ne mahdollisesti tuo mukanaan. Ei ole kyllä koskaan tuntunut oikein osuvan se, että hei, nyt mä näin unessa tämän asian ja sitten mä katson unikirjasta, mitä se tarkoittaa. Niin jos se on nyt vaikka ollut ennustus liittyen vaikkapa läheisen menettämiseen pahimmassa tapauksessa, niin tuntuu, että se ei kyllä koskaan osunut kohdalleen kiitos kyllä, mutta uskotteko te tällaisiin asioihin tai tulkitsetteko te koskaan teidän unia erilaisten unikirjojen avulla? Stefanian tarina oli hyvin klassinen OBE, eli Out of Body Experience. Niihin tosiaan tuntuu usein liittyvän kirkkaita valoja ja mahdollisesti matkustamista jossain tuntemattomassa paikassa hirveää vauhtia juuri kohti sitä nähtyä valoa tai sen keskellä. Jostain syystä tähdet ovat hyvin monien ihmisten näyssä semmoinen olennainen osa. Onko sillä joku syy? Mieletäänkö me ihmiset jotenkin alintajuntaisesti tähdet? Vaan niin kirkkaimmaksi mahdolliseksi asiaksi, jonka takia on aina helppo niitä vaan kuvata kirkkaiksi valoiksi, jos me niitä jossain nähdään. Mitä mieltä sä oot? No, mulla on vielä yksi tarina. Katsia Ryna, Valko-Venäjältä, on kertonut seuraavaa. Hän pääsi kuulemma kehostaan turvallisesti irti, ilman mitään repimisiä tai muiden mahdollisten voimien toimia. Hän nousi omien sanojensa mukaan katon rajaa kevyesti kuin ilmapallo. Sieltä hän sitten tuijotteli itseään ja poika poikaystävänsä nukkumassa. Hän rupesi ajattelemaan kehoaan ja yritti liikkua, ja sillä tavoin hän sitten pääsi turvallisesti takaisin kehoonsa. Wow. Mysteeritarinat. Jos tämä asia nyt kiehtoo sua ja ehkä koet, että kyseessä olisi ehkä yksi oma mielen rauhan tavoittamiskeino, niin tätä kehosta poistumiskokemusta voi ilmeisesti yrittää harjoittaa ihan itsekin. Se vaatii vain vähän mielenlujuutta, jos multa kysytään niin aika hitosti myös rohkeutta. Mutta, kiitos internetin, mä todellakin löysin sivun, missä lueteltiin erilaisia keinoja, miten sä voit itse poistua kehostasi. Jep, ihan oikeasti. Tässä vaiheessa lienee erittäin perusteltua sanoa, että mä en todellakaan suostele, että kukaan tämän podcastin myötä lähtisi kokeilemaan tätä. Älkää, ei, mä kiellän. Mä tarvin teitä myös ensi viikolla, kun tulee uusi podcast-jakso, jos nyt jotain tapahtui, menee pieleen, niin älkää tehkö sitä. Kiitos. Yksi keino tosiaan on löytää täydellinen rauha ja rentoutumisen tila. Sen enempää menemättä yksityiskohtiin, tätä suositellaan suoritettavaksi jossain, missä on hiljaista ja missä tunnet olosi hyväksi ja täysin rentoutuneeksi. Huom! Erittäin tärkeä huomio, ei kannata maata selällään ja tavoitella nukkumisen kautta tätä kokemusta, koska se voi ilmeisesti laukaista jopa unihalvauksen. Joka se on taas sitten ihan oma kokemuksesta, mistä maa kuuluu vaan pelkkää pahaa. Ja unihalvaus on tosi mielenkiintoinen asia ja ylipäätään unit, maailma ja unet. Joten se voi olla ehkä sitten joskus jokin tulevaisuuden jakson tarina, että mitä siinä tilassa tapahtuu. Sen enempää me ei nyt mennä siihen, mutta muistakaa, olkaa varovaisia, jos nyt jostain syystä päätätte tätä lähteä itseksenne kokeilemaan, ei todellakaan minun suosituksesta, niin ei kannata kokeilla sitä sen perinteisen nukkumiskaavan mukaan. Eli älkää meikö makoilemaan sänkyyn. Kiitos. Pääpyrkimyksenä on siis kuitenkin saada keho nukkumaan, mutta sun mielen pitää pysyä virkeänä, hereillä ja tietoisena siitä sun ympäröivästä tilasta. Mä siis nukahdan, kun mä edes miettisin jotain tällaista äärimmäisen rentoa tilaa, jossa pitäisi esimerkiksi istuskella. Ja mä en ehkä oikeasti haluaisi onnistua tämmöisessä. Koska mä en tiedä mitään kamalampaa, kun kuunnella esimerkiksi mun kuorsausta ja koettaa siinä sitten irtautua mun kehosta. Kattellappa siitä katorajasta, kun meikäläinen istuu siinä jooga-asennossa. Olen löytänyt täydellisen rauhan ja hirveä kuorsaus kuuluu, koska keho kuitenkin nukkuu, mutta mun mieleni ei. No jo, vitsit sikseen. Toinen ilmeisen toimiva tapa kehosta poistumiskokemukseen on, on kuitella jokin asia, jonka turvin se voit vähän niin kuin vetää itsesi ulos. Kyllä, vetää itsesi ulos sun kehostasi. Esimerkiksi sun pitäisi kuvitella vaikkapa köysi tai tikkaat. Herranjumala, siis nämä vaatii ihan ääretöntä mielenhallintaa. Mutta ilmeisesti nämä on oikeasti ihan mahdollisia. Tuolla Oberf-yhdistyksen sivulla, josta muutaman tarinankin teille äsken poimin, niin monikokemuksista oli toteutettu hyvin hallitusti ja, ja niin kuin oman mielen lujuudella. Juurikin tällä tyylin että... Oli vaan keskitytty siihen, että nyt joku vetää mut ulos mun kehosta ja se on siinä. Mä käyn nautiskelemassa tuossa näkymistä. ja mieletöntä. Joillakin myös auttaa kuulemma syvän unen äkillinen keskeytys esimerkiksi herätyskellon avulla. Tää kuulostaa siltä, että tämä voisi tapahtua mullekin pahimmassa tapauksessa. Koska must tuntuu aina, kun mä... Mun kello soi. Musta tuntuu, että mä herään keskestä mun syvintä unta ja mä oon ihan toisessa ulottuvuudessa, kun mä yritän sitä täysillä huutavaa herätyskelloa, niin siinä sammutella. Mut onneksi tää on niin yksinkertaista. Tää tosiaan vaikuttaisi vaativan melkoista henkistä yliotetta itsestäsi ja siitä tilan hahmottamisesta ja sitä pitää todellakin hakea sitä täydellistä mielen ja kehon lepotilasuhdetta, että tämä onnistuu. Jos olemassa on ohjeita, niin mä yritin myös tutkia sitten mahdollisesti suomalaisia kokemuksia ja tapahtumia tästä. Mutta must tuntuu, että tää on niitä juttuja, mitä vaan sivuutetaan aina sillä, että hei, ei tämmöistä voi tapahtua. Tää on ihan tätä hölynpölyä, jonka takia mä en löytänyt kauheasti mitään tarpeeksi uskottavia tapahtumia tai tarinoita Suomesta. Mitä mieltä sä oot? Onko tämmöinen tila mahdollista saavuttaa itse? Mysteeritarinat. Mitä kehosta poistumisessa todella tapahtuu? Onko kyseessä vain mielenhallinnallinen juttu, jossa me saavutetaan tila, jonka me uskotaan olevan kehosta poistuminen? Ikään kuin uni, jota ei oikeasti tapahtunut, vai voisiko se olla jotain paranormaalia? Teille, jotka pudistelette päitänne epäuskoisesti tällä hetkellä, teillä on kannattajia ja te olette aika lailla enemmistö. Geneven yliopiston tutkijat väittävät kumonneensa myytin ruumista irtautumisesta. Näiden tutkijoiden mukaan ruumista irtautuminen ei tosiaan ole mikään paranormaali ilmiö, eikä siihen liity muutenkaan mitään yliluonnollista. Kyseessä on vain tilanne, jossa ihmismieli tekee temput. Professori Olaf Blanke selvitti tutkimusryhmänsä havaintoja konferenssissa Yhdysvalloissa. Blanken mukaan tutkijat havaitsivat, että ruumiista irtautuminen ei ole hengellinen eikä paranormaali kokemus, vaan kyse on siitä, että ihmisen aivot menevät ikään kuin hämilleen. Tutkimuksessa vapaaehtoiset katselivat virtuaalista 3D-avataria itsestään. Kuva heijastettiin heille 3D-lasien kautta. Kun heidän selkäänsä silitettiin, myös avatarin selkää silitettiin. Tämä sai ihmiset luulemaan, että avatar olivat he itse. Toisin sanoen, vapaaehtoisten aivot menivät tavallaan sekaisin näkö- ja tuntoaistin yhdistelmän takia ja luulivat katselevansa itseään parin metrin päästä. Tutkijat selvittivät myös, että kokemuksen aikana vapaaehtoisten aivoista toimivat aktiivisimmin ne osat, jotka vastaavat kosketuksen ja näön yhteistoiminnasta. Jos nämä osat aivoista vahingoittuisivat, se voisi saada aikaan tuntemuksen, että ihminen leijuisi oman kehonsa ulkopuolella. Boom! Mysteeri selvitetty. Vai onko? Mitä sä sanot? No, jos multa kysytään, tämä vaikuttaa vähän murretulta mysteeriltä, valitettavasti, ja se vähän harmittaa mua. Tähän asti kaikki meidän jaksojen mysteerit on sisältänyt niin paljon tulkinnanvaraa ja jotain pieniä tekijöitä, että siellä lopussa on aina voinut takertoa johonkin pikkuseikkaan, jonka turvista voisi pitää ihan selvittämättömänä. Ja jos totta puhutaan, mä luulin ennen aina, että tämä on joku paranormaali kokemus ja liittyy hyvin vahvasti esimerkiksi kuolemaan ja siihen kuoleman jälkeiseen elämään tai sinne matkusteluun. Ja tietysti se ajatus siitä, että kun ihminen menehtyy, niin... Sen kehossa kiertävä energia, se siirtyy jonnekin. Mä uskon itse rehellisesti siihen. Miten tällainen uskomaton asia kuin ihmiskeho voisi vaan sammua ja mihin kaikki se energia ja se mikä siellä virtaa, niin mihin se menee? Eihän se sinne voi jäädä. Onko se mahdollista, että sä voit itseksesi hallita sun omaa mieltäsi ja tietoisuutta ja siirtää itsesi ulos sun kehostasi? Mä otan ton väitteen vähän varauksella kyllä vastaan. Etenkin, jos nämä tutkijat esimerkiksi Genevessä on melko yksinkertaisella tutkimuksella todistanut sen väitteen vääräksi. Silti mua hämää näiden ihmisten lausunnot ja kertomukset tapahtuneesta. He kokevat nämä asiat kuitenkin todella tapahtuneen. Toisaalta, ihmisten uskottavuus on vähän vaakalaudalla aika monissa muissakin asioissa, joissa he väittävät jotain kivenkovaan tapahtuneen. Hmm. No, mitä mieltä sä oot? Se mua kiinnostaa. Oot mahdollisesti kokenut jotain vastaavaa, tai tunnetko jonkun kokeneen jotain tämän kaltaista? Mä nimittäin en tunne ketään. Mun elämän, elämässäni on ilmeisesti hyvin tavallisia, tyylisiä, ehkä tällä saralla olevia ihmisiä, jo, joilla ei ole jakaa tämän kaltaisia tarinoita. Mua kiinnostaisi ihan hirveästi kuulla lisää tästä, koko tästä hommasta. Et jos sä tunnet tai tiedät jonkun, laita rohkeasti kokemuksia tai, tai muita mietteitä suoraan mulle sosiaalisen median kanavissa. Sä löydät mut kaikkialta nimimerkillä EEDD Speaks tai postaa vaikka hashtagillä Mysteeritarinat. Kiitos tämän jakson kuuntelusta. Me jäämme nyt sulattelemaan tämän päivän tarinoita. Voiko kehosta poistumiskokemus olla todellista vai onko se vain meidän mielikuvituksen tuotetta? Ensi kertaan. Moi! Mysteeritarinat ja Eetu Pesonen.